Măgărușul cel viteaz Știți și voi că măgărușii, de când le e veacul și neamul, duc și tot duc poveri pe spinarea lor arcuită, nu-i așa? Ei bine, măgărușul din povestea noastră se sătură de îndedlelicirea asta. Își făcu el un plan nemai auzit, dar ca și omul care simte nevoia să-și împărtășească altuia gândurile, și măgărușul nostru se spovedi unei cămile tovărășia, tovarășa lui de suferință. Draga mea, Camila, începu el sfătos într-o zi, nu mai vreau să car poveri. Uită-te și tu, spinarea mi-e toată julită și plină de sânge. Dacă o mai duc mult așa, într-o bună zi n-am să mă mai scol. Nu zic, ba, de dreptate ai dreptate, oftă înțelegătoare Camila. Parcă eu o duc mai bine. Stăpânul nostru e rău. Muncim din greu, ne hrănește prost, și pe deasupra ne mai și bate ori de câte ori are chef. Și are chef de câteva ori pe zi, întări măgărușul. – De asta, hai să fugim de la el și să trăim de acum încolo după cum ne-a capul. Ușor de zis, greu de făcut, mai oftă Camila. – Ba, nu-i deloc așa, îi tăie vorba măgărușul. – Eu le-am chipzuit bine pe toate. Și apropindu și botul de urechea Cămilei, își în mare taină planul său, datorită căruia a doua zi aveau să fie liberi. În zori fură treziți ca de obicei de bâta stăpânului și lucrurile se pretrecură după cum le gândise măgărușul. Porniră încărcați cu saci de sare către oraș. Mergeau ca de obicei Cămila înainte, după ea măgărușul, și în urmă de tot stăpânul care, din când în când, le mai mângâia spinarea cu ciomagul. Ajunși la trecătoare, măgarul și după el cămila căzură la pământ ca morți. Ah, leneșilor! Ah, trântorilor fără pereche! Ridicați-vă ori vă omor în bătăi! Țipă la ei în ciudat stăpânul și loviturile începură să plouă asupra lor. Cei doi prieteni însă nici nu mișcară. 39 de geomege îndură cămila fără să crăgnească la al 40-lea însă începu să ragă cumplit și se ridică în picioare și lovi stăpânul pe măgar și îl lovi dar el nu se clinti îl lovi de 40 de ori îl lovi de 50 de ori dar în zadar de frică să nu l omoare în bătaie, stăpânul urcă toată încărcătura pe spinarea cămilei și se întoarce în sat după ajutoare. Abia putea să se mai miște Camila sub îndoita povară și cu trupul nu mai o vânătaie. Tot drumul îl blestema pe măgăruș, nemernicul. Din sfatul lui m-am ales cu bătaie și greutate peste porția obișnuită. Blestemat să fie! Dar blestemele ei, ca și ocările stăpânului, nu-l mai puteau ajunge pe măgăruș. El era departe. Avea pieriră printre cătoare stăpânul și Cămila, care nu putuse să rap de după învoială, și măgărușul se și ridicase și alerga acum din răsputeri. Și a tot alergat fără oprire trei zile și trei nopți, trecând trei munți și trei văi. În a patra ajunse la poiana largă de la râul repede. Și atât îi se păru de frumoasă și de bogată poiana, iar apa râului atât de limpede și de gustoasă, că măgărușul nostru nu-și mai dorea altceva decât să viețuiască aici, în dulcea libertate. Se întâmplă însă că poiana largă și râul repede să fie în stăpânirea unui tigru atotputernic. Și cum îi era obiceiul acestui crunt împărat, din vreme în vreme dădea ocol împărăției să se încredințeze dacă toate s după la sa. Într-o zi plecă, după obicei, prin împărăție. Pe la prânz sosi la poiana noastră pe care nimeni în afară de el nu cuteza să o încalce. Și iată că acum, în mijlocul ierburilor, se lăfăia un necunoscut. O odihanie ciudată! Mai mai să nu mai vadă înaintea ochilor împăratul, de atâta mânie, auzi dumneata îndrăzneală, fără să-l fi cunoscut măcar, fără să-mi fi cerut îngăduința, și apropiindu-se, mormăine dumerit. Ti, n-am mai văzut așa de hanie. De unde o fi apărut și ce-o fi? Bietul măgăruș cum îl zări pe mândrul împărat în lemni. Sfârșitul mi-e aproape și clipele-mi sunt numărate, își zise el mâhnit. Dar nu se lăsă mult dobărât de tristețe. Cel puțin, dacă tot pier, să pierd ca un viteaz, să audă și tigrul de curajul unui măgăruș. Și scuturându-se de câteva ori, ridică coada, mișcă înverșunat de urechilei lungi și, deschizând larg botul, se apucă să ragă cu toate puterile, ca orice măgar adevărat. Tigrul, care vedea pentru prima oară un măgar, se speria așa de tare, Că părăsi poiana alergând. În fuga lui îl întâlni pe lup. ce cu tine, stăpâne? De ce fugi așa? În poiană a poposit o dihanie praznică. Mai grozavă ca ea nu-i nimic pe lume. În loc de ureche are aripi. Botul e mai lung decât capul și când trâmbițează se întunecă cerul și se cutremură pământul. i asta e i măria ta, îl opri lupul. Nu fi cumva măgarul. Dacă e așa, îl prindem noi mâine în zori, cu arcanul. A doua zi, tigrul și lupul se îndreptau spre poiana largă. Un capăt al arcanului era trecut pe după gâtul lupului, iar celălalt capăt îl ținea însuși împăratul. Mergeau încruntați și tare îndrjiți. lupul înainte și tigrul după el. De cum îi zări din depărtare, măgarul ridică coada, deschise larg botul și slobozi cele mai cumplite răgete care s-au auzit vreodată pe lume. Aha, îți înțeleg planul. Vrei să-mi dai pielea pe mâna groaznecei dihănii, ca pe urmă să fii tu împărat? Se răstit tigrul la lup și pe neașteptate se zmuci cu toată puterea. Capul lupului se prăvăli la pământ, rețezat de arcan. Iar tigrul, cu arcanul după el, fugea de nu mai vedeau picioarele. Când se opri să-și tragă puțin sufletul, flecara coțofană se lăsă lângă el și, după ce el descusu bine de tot, îl liniști. fi pe pace, împărate! Chiar acum alerg să dau o raită prin poiană. Bag eu de seamă cei cu dihania, ce ravure are, și îți povestesc totul cu de-amănuntul. După aia, ușor să-i faci de petrecanie. Și zboră într-acolo. De cum o văzu, măgarul se prefăcu mort. Se lungi la pământ cu picioarele înainte. Măi, măi, parcă ar fi crăpat fiara. Ce veste bună pentru măria sa și ce răsplată pentru mine că i-o duc, se bucură coțofană. Ea mai bine să născocesc eu ceva, ceva care să probeze că eu am fost viteazul care l-am scăpat de fiară. Și tot socotind cu mintea ei de coțofană cum să ticluiască mai bine minciuna, țopăia pe trupul măgărușului ca pe un mușuroi de pământ. Dar spre nenorocul ei, pofti la boabele de mei de pe copitele măgărușului. Și sprintenă și veselă pornea ciugulii, când fără veste măgărușul oprinse între copite și o lovi, și o lovi de-i plângeai de milă, nu altceva cu penele smulse, strivite, cu privirea năucă, se tăra coțofana până adenauri atât de fericite. Și ajungând cu chiucuvai la tigru îngăimă. Fugi, împărate, fugi cât poți de iute, cât mai departe de aici, fiara-i năprasnică, m pe veci! Tigrul își pierdu capul cu totul. Lăsă toată împărăția baltă și se duse, se tot duse, pierind pentru totdeauna în țări îndepărtate. Și de atunci măgărușul cel viteaz cu neamul lui, nepoți și nepoate, stră-nepoți și stră-nepoate, stră-stră-nepoți și stră-stră-nepoate, locuiesc nestingeriți în poiana cea largă, în timp ce o picior de tigru nu se mai întâlnește pe acolo.